Eta ala bukatzeko, maite, zuretzako hitzak Matematika, Politika, Satika, Ikamika. Matematika, Politika, Satika, Ikamika. Atzo ibi li nintzen, holan ikamika. Bertzoak botan itun, batxutan Ez zaidan ez guztatzen niri politika. Egingo beharko dut ni matematika. Egingo Nik egin beharko dut ni matematika.